Sziasztok, úgyhogy sétáltatás, ódió van megint. Kezdenek ezek a kis rohadékok egyébként kurvára idegesíteni néha, mert mondjuk teszem azt sok melón van, és simán megcsinálják a kis tefek, hogy valamire ugye figyelek a monitoron, és a két rohadék le akar menni, és baszkurálnak, bejönnek a lábam alá, és ilyenkor meg tudnám őket ölni. Úgyhogy kezdek egy kicsit agresszív lenni ilyen szempontból. Egyébként mindjárt elmesélem a frenetikus televíziós érvényemet, amit most ért az előbb. De még előtte el akartam valamit mondani. Én remélem, hogy eszembe jut. De mindegy. Na menjünk a TV irányába. Szóval ha szoktok engem hallgatni, egy kicsit ismertek, akkor tudjátok, hogy nem nagyon nézek tévét, Mert a tévét azt én egyszerűen csak egy ilyen audiovizuális szénnek tartom. Szerintem teljes joggal. Elképesztő, hogy egyszerűen képtelenek normális műsort csinálni és nem is nagyon erőködnek. Ha megnézitek, minden ilyen kibaszott reality showkból áll már az egész televíziós paletta, semmi más nincsen, csak ilyen reality show, olyan kurvanya. A, az animal pelleten is csak ilyet látsz, hogy hogyan mentik a medvéket meg a kismacskát a csőből. A másikban agymütét van. A harmadik csatornán pedig Dagat Geciknek adnak önbizalmat. Reality Show jellegű műsorban. És most pont ez az, ami eszembe jutott. A vabbás beszámolomba már említettem Soma férget, akit láttam a plakáton a Szeretem a testem című műsorban. Itt szerintem inkább szeretem a Sengemre kéne fordítani, mert ő reálisabb lenne valamivel. Szóval volt szerencsém a forma is felmerül ez a téma egyébként, és volt szerencsém Látni ebben a műsorról pár percet Már előtte is és ma is Úgyhogy van összehasonlítási alapon legalább két-három adás Történéseit visszanyitva Természetesen itt Ne azt, hogy ö, Feszült figyelemmel mert eskáztam a műsor érdekes fordulataira, Mert körülbelül lesz a ram, csak az a helyzet, hogy az asszony nézi a tévét Kajálunk általában a tévé előtt És... Most lusta vagyok elmenni a távirányítóik, hogy átnyomjon valamelyik másik Szennyi csatornára. Mert itt van az egészben a hogy a másik csatornákon is szenny van, úgyhogy igazából mindegy, hogy hova kapcsolok. Mert mindenhol mar idegesítő műsorok vannak, őszintén szólva engem már a, az Anime Applet meg a a National Geographic meg a többi is idegesít mert annyira kibaszottul egy kapta fa, ugyanazok a hangok, ugyanaz az idióta beszélt stílus, ugyanúgy lökik ugyanazt a rumát. Tök mindegy, hogy a favágókról van szó, vagy a traktordjártásról ugyanazt a szart kapott folyamatosan, totál egy kapta fára készül az egész. És rohadt dögoma, most hát néha tényleg vannak érdekes dolgok, de azért igyekeznek ezt mindjárt jobban redukálni. Szóval... Azt a seggém című műsor, ez, ez valami számomra hihetetlen dolog. Az egész koncepcióról szól, így nem, nem is hittem el, hogy ez most tényleg erről szól, de úgy látom, ez az egész koncepcióról szól, hogy adjuk önbizalmat a dagatnőknek. Hát most félre is, és ne essék! Ha valaki vagy nem elégedett, nem elégedett a külsőről, vagy tényleg kövér effektíve, az nem baj, nekem az nem fáj. Nem nézem le őket, nem szólom le őket. Ez ha számukra probléma, akkor az ő problémájuk, úgy érik meg, akkor, hogy akarják. Ha nem probléma számukra és így érzik magukat jól, akkor érezzék magukat jól. Hát nem kötelezem mindenki kimosnak kínmosnak, lenni meg szálkásnak. Én is három éve úgy nézek ki, mint a fos, és nem érdekelt, higgyétek el, de van egy különbség. Én tudom ezt hova tenni az életemben. Tehát, egy kövér ember nem akkor úszos tanulhatja kövér, hanem akkor, ha ez rinyál, meg előadja a én mindent megpróbáltam, és mégsem tudtam lefogyni című számot. Amikor nagyon jól tudjuk, hogy nem próbált meg mindent. Meg kurvára nem tette meg, amit kell. Nem is akarok ebben belemenni, nem ez a lényeg. De itt a nyomorékok. Csináltak amit is egy műsort, Ilyen embereknek az a cél, hogy önbizalmat adjanak nekik. De mire fel? Tehát én elhiszem, hogy valakinek, vagy mindenkinek el kell fogadni a saját magát. Ezzel nincsen probléma, de ez egy, ez egy pszichológiai probléma igazából. És elfogadni magadat, az nem hazug illúziókba való kergetéssel működik. Ez a műsor, ez arról szól, hogy idióta dagatnőket beültöztettek olyan ruhákba, amivel megpróbálják leplezni, hogy ők mennyire dagadtak valójában. Tehát én nem láttam még ilyeneket, hogy van itt leszorító bugyi, meg lófasz, ilyen dolgok, én nem tudtam elképzelni, hogy ilyen létezik. És képzeljtek el, hogy ilyen létezik. És ezeket a nőket, frankon, hály bugyiba, tehát a a műsorvezető enyhén sem szimpatikus, buzenáns fiatalember, aki egyébként stylist, de ez az a fajta szakma még, akiket írtanék én szerintem a stylistokat, akik az elbaszott nyomorult köcsög mint gyakorló buzerások, mint valami szennyet próbálják teríteni a többi ember felé. Szerintem teljes mértékben ártalmas módon. Szóval az alakatos Lakatos Mark nevű buzenás, akik az engem nem érdekel, hogy homoszexuális, nem az vele probléma, mert ez a magánügye hanem az egész kiállása. Ahogy ő férfiként, mint stylist osztja az ért dagat szerencsétlen nőknek, és érted, egy buzi férfi akar önbizalmat adni egy nőnek. Rakjátok már össze egy kicsit a logikát ebbe a dologba. Ez, ez hogy jön ki, úgy mégis. Szóval a stylistunk körbenhelyzolja a dagadt nőket, és utána rájuk ad egy olyan ruhát, ami összenyomva rajtuk a hájat, hogy valamivel kisebbek, ugyanolyan dagadtak lesznek és ugyanúgy batárkúrva hogy valók lesznek. Most egy akkora valagó volt a mai műsorban, aki úgy nézett ki, mint egy kibaszott telefánt. És neki kurvára nem kéne, hogy legyen önbizalma. Lehetne önbizalma bármibe, azzal, hogy kedves, vagy lehetne abban, hogy okos, vagy művelt, vagy bármi, ezzel lehetne önbizalma. De ne legyen már önbizalma azzal, hogy ő milyen kibaszott szexi, mert nem az. Ő kibaszott dagadt. Az a helyzet. Neki ez egy hátrányos tulajdonsága. Nekem is vannak hátrányos tulajdonsága, én biztos. De ezeket igyekszem nem hangsúlyozni. És nem, ilyenkor nem egy leszorító ruhát kéne fölvenni, hogy vékonyabbnak látszon, hanem el kéne menni kibaszottul sportolni, vagy kéne kibaszottul diétázni, vagy legalább egy kibaszott zsákba kéne akkor járni, nem pedig játszani a szexit, ha kurvára nem vagy az. Hihetetlen egyébként, hogy a műsornak van egy olyan része, hogy lefényképezik ezeket a szerencsétleneket, és csinálnak egy ilyen sort, több életnagyságú fényképből, de a fényképek némileg el vannak torzítva. Tehát az egyiken dagadtabb a delikvens, a másikon soványabb. Ugye egy nagyon bonyolult Photoshop művelettel ezt megcsinálják. És utána neki Langsonolni kell magát, hogy ő hova való, tehát oda kell neki beállni, ahova ő képzeli magát. És képzeljétek el ezt a meglepetést. Az önbizalom megadásának az első rettenetesen komoly technikája úgy működik, hogy a delikvens mindig dagadtamnak látja magát, és valahova rossz helyre fog a sorba beállni, és utána mi megdöbbenéssel fog észenni. Jaj, de jó, nem is vagyok olyan dagat, De hát például a mai műsorban mindegyik kibaszott dagat volt. Tehát bármennyire tök mindegy volt, hogy a legelső képvön az utolsót. Ennek a szerencsétlen picsának olyan lába volt, mint két kibaszott tömött krumplizsákba az meg. Teljesen mindegy, hogy most itt a homokos idióta nekiállt a narancsből lelki okairól beszélni, itt nem a lelki okok a problémák, hanem az, hogy kibaszott túl mozgásszegény életmódja van, azt se tudja, mi ez a sport, és annyit zadál, mint egy állat. Semmi más oka nincs ennek a történetnek. Valama könnyű előadni a lelkiszart, meg hitegetni magunkat, meg másokat persze egy ilyen idő óta műsorban, de hát a valósággal szembenézni, az valószínűleg nehezebb. Mondanom se kell, hogy az előző adásban is ez volt, és az az előző adásban is ez volt, és mindig ezt játsszák el, és nem tudom, tehát ezek a következő adásban levő hülye picsa nem nézi az előző adást? Hogy lássad, mi fog történni? hát természetes, hogy be fogják tenni, a, be fog állni a sorba, és rossz helyre fog állni, és akkor utána, hú de jó. Na, a másik legjobb rész, amikor megkeressük a tudsz megmutatjuk a ilyen egész alakos levet között fej nélküli, de mit tudom én, bugyival levő képet, és természetesen az emberek nem azt fogják mondani, hogy fú, az meg ez egy dagat hanem mindenki azt mondja, hogy Jaj, hát ő csak hármasnak láttam magát tízes Isten. Nem nincs ő legalább ötös, nem hetes. És egymással versenyben fogják halálba fényezni, és amik is deliklensünk meg ott örül magának, hogy ő nem is olyan szar, mint amilyennek hitte magát. De hát sajnos ez nem változva azon a tézen, hogy abszolút egy ilyen szar. A vicc az egészben az, hogy ez nem ő magunk hanem ez egy kibaszott önállítás. Tehát ha én. Mert én ezt én is elmondhatom, mondtam, három éve szorul nézek ki. Én el tudom fogadni, hogy nézek ki, és azt az életemben megfelelő helyet tudom tenni. Mert ezt nagyon egyszerű megfelelő helyet tenni, ugyanis leszarom. Nem kell megfelelőenlem nektek, anyámnak, senki másnak. Nem mutogatom magam, nem ez a foglalkozásom, hogy milyen jó testem van. Úgyhogy mindenki bekaphatja, akinek nem tetszik. Ha én ezt el tudom magammal fogadni, hogy én ilyen vagyok, ilyen állapotban vagyok most, mert nem tudok ezzel foglalkozni, vagy akármi, akkor elfogadom. Ha most baszott dagat lennék, vagy rákos lennék, és 52 kg lennék holnap, attól nem lennék szarabb ember, ugyanány ember lennék, mint most. Nem ez számít. Ugyanúgy nem számít, azt hogy neked BNB-d van, vagy egy-egyes négyűt, amit robantod van. Attól még lehet szar ember mind a kettő esetben. Az emberi értékek, ezek nem ezen múlnak. És ezt kéne egy ilyen kibaszott hülye tévé elmondani az embereknek, hogy mik azok az értékek, amik fontosak. Nem az fontos, hogy te most dagad vagy, mint az állat, de fényesztes magad, és úgyen ilyen mű elpirulással rőjön, annak, hogy jaj, nem is vagy olyan szer, mert hogy nekem nincs bizalmad. Mert látszik, hogy egy undorító kis tető vagy, aki ezt akarja hallani, hogy igazából jaj, nem is vagy olyan rossz. Ez tök szávalmas, amikor valaki előadja, hogy jaj milyen szar vagyok, csak azért, mert ezt akarja hallani, hogy nem is vagy szar, tök jó vagy. Ugyanezt csinálják ebben a műsorban. Ez hol az embereknek bizalmat. Ezt tudjátok, mit, mire nevel inkább? Arra, hogy szárjál bele, ne tegyél meg semmit. A megoldás az, hogy keres valami ilyen hamis gyógyírt a problémáda. Nem kell dítázni vagy vegyél szorító ruhát. Ilyen egyszerű az egész. Nem baj, ha szerember vagy, old meg pénzzel. Ilyen egyszerű az egész. Ez a ma nagy magyar népnevelés. Itt nem magyar hanem nemzetközi szinten, ugye, hát a belitenszek, ezek a szenny műsorok ezt tanítják. Hát, tudjátok, mi lenne kíváncsi? Mi lett volna, ha mondjuk egy ilyen műsorba bevinnének egy nagyorsit, akiről azt hiszem azt mondom, hogy egy fizikumba azért elég jót van. És volna kérdeznék meg a utcajárok erőjét. a itt most az önmagát magát értékelő, krumplis elefánt elefántforma dagadt állatra azt mondta, hogy Jaj, hát nem, ő neki nagyon szexi ez a csípővonala, meg ő helyes, meg izé, meg nem, hát ő nem hármas as ő 7 mit mond a Gyorsira? Azt mondom, a nagorsira, aki egy tökéletes emberi fizikumban rendelkezik, tökéletes női fizikumban rendelkezik, egy csúcs atléta emberi lény, de nem azt mondanák, hogy hú, basszus, milyen jól néz ki, milyen jó fizikum, Mondan, hanem azt mondanák, hogy hát ez guztustanom. De ez a vicc az egészbe. ennyire egy ilyen kibaszott, elfordított, kifordított, degenerált generált idiótvássalomban élünk, ahol ezt a szennyet nyomják a gyerekeinknek még, ahogy nekem nincsen, a mopszok meg nem értik, de lehet, hogy neked éppen van. Úgyhogy, ha véletlenül van gyereked, vagy lesz, Melegen ajánlom, hogy tűzsd a tévéről, és tanítsd meg mindenképpen arra, hogy ezek, a tévé, a sajtó, meg minden, hazudnak, és a szennyet nyomják. Tudjátok miért? Mert olcsó. Tehát egy ilyen rálíti lófaszhoz nem kell semmi, nem kell hozzá ész, kell fogni pár parasztot, van egy megírt forgatókönyv, sémá, hogy hogyan kell az egészet megcsinálni bárkivel, és megcsinálják kurva olcsón, sokkal olcsóbb, mint ha csinálnak egy normális műsort. Ezért lehet ezt kibaszott jól működtetni. Mert a reklámidő az reklámidő, ez mindegy, hogy a szar közben van, vagy a hiper superfilmek között van, vagy bármilyen jó műsor között van. Ráadásul kettős érzelmeket vált ki ez a dolog. Van, akik megbotránkoznak ezen az egész személytel, azért nézik. Van, aki meg azért nézi, mert ez az értelmi színvonal. Úgyhogy mindenképpen nem van tudva a dolog, úgy, hogy vannak megfelelő számon nézők.